28. Pitanje Da li je moguće da se u sadašnjem vaktu džemat organizuje na isti način i na istim principima kao što je to bilo dok si ti šejh bio u Bosni? Ne znam braće, to je pitanja. Ne znam šta želim reći, jer smo bili Mujahidi, bila borba, bio specifičan stanja. Allah nam da uspjeha odakle, to je svi od Allaha. Sve, kre, sve stvari koje smo krenili Allah nama samo blagodat od Allaha. Imali smo dosta uspjeha i dosta napredak odakli ja kažem sve od Allah Ništa do meni, ništa ni do jedan insana. Možda do iskreni šahide ko su so bili sanama. Ja ne vjerim, ljudi, ljudi dragi, šta, sam, šta se desilo za nas, ja, ja, to je samo od Allaha. Ja sjećam se u početak davao Bosna kada pa ja sam sad na paltok Hajru pa slušajte pa koji koji nam dadni ovo uspjeh to i sve Allah od Allaha brachu ja sećam sve u, ja u početak dava kada ni bio ni nikab ni, ni ništa i ja meni oprizan kad pričam pa pričam bio sad u džamije u Mehorištu tamo pričam bio dosta braća i sestra pa kažem neki poslav za meni kako način pogribani jedan pa rekao sam ja sam pričao oplizan braća draga i sestra ima dva mišljenja oko neka pa ja ima neko kaže baba veza ima kaže ne baba veza ali ja vidim da oba veza razumjete sutra dan braća i sestra došla sestara sa neka ni ja, mjeri braća nemaju ni kap tada i ustavla nas nam neki šta ja znam i ovaj one na na, na lica Brat i došao jedan kod meni bostanak kaže, Allah mi ima, ako čujem da hleb hljeb, zabrano ja neću jest. Kako su so ljudi bili finni, razumjeti, Čim mi ulazimo u, u, u neki odava, ljudi privadi. Bio sam u, u, sastanak, u neki sastanak se, u neki s sa imamima. Pa rekao sam za imami ljudi, ljudi dragi, slušajte. Pamitan insan, kada čuj nešto od poslanika, odmah Pamitan insan, kad pogreši i vidi, da je on pogrešio, razumjeti Odmah kad je pogrešio, sam, idi dalje. A ja, ja će vam reći neki slučaj za Abul Hasan el-Ašari, koji bi bio vodič za ašarijska akida. Duši jedan dan za njega, kada osjetio, da je on pogrešio, usto na i skinio galabija njegov ovaj nešto og, ogirtač kojim oblačju rekao ljudi dragi ja napustim moje mišljenje kako ja napustim ovo ugertač čim sam zavecio jedan imam isvir sve kari a ja napustim naša novotarija kako ja napustim, kako radi Abu hasan al-Ash'ari ljudi su bili fini ma Allah Nis, nisam ni sam išao ni jedan muftija ili jedan imam da ne primiju meni dopro wallahi kako i Cijeni naš govor, to je bio ga, kažem i sve od Allah subhanahu wa ta'ala I rekao sam vama, jer sam bio, oni su meni zvali na sabor, šlamske zajednice u Sarajevo Bijao priston, raiz, jeo Anima rekao, bijao prisednik za sabor I ljudi, i bijao sa mnom brata Abdul Malik I tražili su od meni da držim govor Držio govor ispirit sve, i sve nima drago, svi je cijeli moj govor, vallaha Razumjeti, svi zagrli meni raiz i rekao divan i, i tako dali braća. a pa ja kažem, braća draga, hoće biti džama'a kako smo bili prije, ne znam braća. To, to je gajb. A ja kažem, ja molim Allah samo da buditi, da buditi ključivi za hajere, za dobrota. Da budi ključi, da, da širiti dava pametni i modru i na osnovu znanja. To je to je moje nada. Ne mora biti džamaat, brače. Nek' budite vi kao džamaat, kao ima amir i komandant, ali nek' budite srca vaša kao džamaat, da ujediniti sve, da bi vi imati dosta neprijatelj, brače. Vi imati, vallaj, dosta neprijatelj. Ima ljudi koji vas mrzi koliko mi mrzimo šajtani. To su so monafiti. A to nisu ne ni od srba, ne od arvatu, vallaj. To su so bosanac. Vi kažete balja, pa ba budite oblezni, brače. Nastaviti mudru, pametni i polaku. I ako Bog da nađi rezultat, kada Allah vidi vas, imati milost mađu vam. Kada Allah vidi vas, hajirili mađu sobnu. Kako sam rekao, je moja predavanja, Allah najbolj znači.